Goizberin, bigomita, estelenuntan, Jean-Michel Barnetsk, ustaritzeko apesa, egunon? Egunon, non, Christophe. Eta, peio, jorajuria, kasetaria, eh, erriaz okupatu denaz, okupatzen zira beti, behar bada, erretretan, egunon? Bai, egunon. Hala, Pierres Lafitzenaren lanak, hartzi uh, batu ditu, ta ikusgai dira, u, eskualza indiaren web guneetan, eta zuek, bieke zautu duzu, Pierres Lafit. Hala, pixkat... Uh, arxibatzelan hori eta numerizatzelan hori baztertuko dugu, gehiago lehkoko bezala zuer remaiteko hitza. Erran behar da, bon, Jean-Michel Barnets, nien ikasiko gira zurekin, Be, zuk nun eta nola ez autuzi nuen Pierre Eslafit. Uh, Baio neteik, turin nintzen, uh, hamailu amala urten nintu helarik, hunat, ustaitzerat, geineko uh, kolegio, kolegio edo horterat, orduan seminariotikia ertengion hori eta beraz hoga etor nintzan bi ururtteez ikasle. Hori zen hirurogoita um, um, beharzitik irudogoita haeka hartio. Ordinanik uh, sahartua zen eta joan den egunian eta izaniz ikusten noi sortua zen zuen eta eganabilitut sahartua zena eta ohartuiz ene oraiko adina zuela <laughs> beraz sentzen haintsa <laughs> mila federazio eta batean sortua naski nik ere hala ah, ah, ah, zen. Ordian sortu ja Tbes 1989 zi urte situen Anginelaik. Ze ah, horitzapen duzu uh, gizonaz? Lehenik, uh, sartu ginelaik ustaitzerat uh, kontsilatu saututen horziren aipetsaik bait ziren azomeita pes behar ginuela bat hautatu heiekin artetan solastatzeko. Eta gutarik anitzek Lafitte apesori hautatu ginuen. Orduan, bere ez ginuen bizitzen zautzen, egia harteko horret tori zautzen, bere fama handia banan hautatu ginuen, be, janik saartuaz elako otz, eta etzen gure ere eta beraz aski urgunak ginauken, eta bon, aski senpatikoa iduriz, Eta beraz, haan genat, joan ginen, handan abatxe Eta hala, hala ez hau dut, ez erakas legisa, berenan kontseilu emailegisa, edo ez itzailegisa, edo holakostek baita. Bere diakintzak ageriziren, jarenik, zentai izan da ere uh, gramatikalari, ja. izkuntzalari, ere uh, abertzale, ja. e, irakorri dut ere feminista, ez uh, agerizitza izkioren gauza horiek? Horiek denak ez ziren txobera ageri, bakarrik, Guk ikusten dituen bere bulegoan zituen liburu handan handia, mugu pareta guziak, liburuz betiak zituen, bai bere bulegoan, bai bere gamberan, eta ezaskileku oh no, bere bulego guzia, bere mahai, lan mahaiguzia, betia zuen, kasik bat bezala zenan, eta eh, paper eta liburu dia eta gau hirituagin dauden eta hambeste liburu hambeste jakintza bazuen ez gizon horrek oritzen gauza isikerria ta gero biegen gauza hau ai aurite e, nitsena e, lafit jaunas e, bere zurtzia ara bere e, begi dirdiraua luneten giletik eta ardura luneten gainetik ono bere aupgi eder uran eta bizitik jakintzuna agertzen zen orduan, bere, bere kontsailuez eta bere uh, nola mintzo zen eskualeriaz, nola mintzo zen bere izkuntzaz, nola ikasia zuen ogoi urtetan eta horiek denak maite zituen reitia eta gu harritzen ginen, gu etxetik ginak eta kasik eskuala bakarrik ginak ilaik eta hak eh, hogo juhteta nikashia, holako gausak ordian gauza agarroak ziren guretzat. Peo jorra juriak, ba, adim beraduzkoe, jan michel bakneetxekin, e, klasi berian egontzizte? E, bai, bai, bai, bai, bai, baina nire urte batzule nintzen, nire nintzen, estik egin jan çarhtu bain nintzen, eta nire zhen, eta ba, nire jari michelengizak, fenku uzatut, hola, eh, zenera kasle gure garaian, eta behan ikusten ginoen niz nahi, eh, Kolegio hortan badira, orkuluak, uh, luze batzuk, haundi batzuk, eta anain zinitipartzen, ikusten ginoen bere gambara zoin zen, eta uh, uste ut aldi bat edo biz izan nintzela bere naiz enaizagoiten zertzenako, bere gelat. Eta, Ja Micheleki janduen gisa, dena papere zen alde guzietan, papere eta liburu eta hola, eta... Ara, benoan, bon, gazte utsaginen, ez giren baita konturatu nolako, nolako gizuna ginoen. Naiz, huartu uh, uh, ginen, euskarari buruz zuen atxikimendoa ondia. zeren aldea, tai baitza nerraiten, ara, eskora, eskora bertzela uh, atxiki, bertzela garatu, mintzatu, eta, ara, ara. gero, gainatekoaz, ez ginen, ara, baita espada, ez ginakien sobera nolakoazen salbu gauza bat, Horroi nahiz, usteut, iru genian dintzala, eta egualditik dintzen, uh, apes bat, uh, errefutsiatu bezala. Etxabe, iz, uh, ez etxabe, ba? Uh, ba, usteut etxabe ezuela izena. Bon, ba, bat rompatzen naiz, edo ahegi. Etxabe edo ahegi, ahegi behar, bai. Eta ahegiarekin mintzatzean eta komprenitu ginen, uh, Uh, eta hori zela, zenta han uh, frankotiarrek nezutela rapatu eta iltzeko uh, irriskoan uh, zela. Eta zain hor duan uh, gero uh, aroskifite hor uh, hausia uh, hundio egizan baitziren hor eta burgoseko hausia horitola. Gara jochtan zen. Eta hor, uloektu uh, ginoan nik seurik, uh, bon, piar esla fito zen, bazen Jose Idiar tere, erakasile uh, ginoena, eta Horiek zuten, Bizkaia suena uh, zuten, oiek hasi do orr hasita ala orr oru lertu ale ba Ara, abertzale hori, abertzale tasunenakien zertzen, hori eh, o, gazte utxa, eta, ara, horretaz, horretzapen horiek atxikia ditut. Menturaz, berantago egin dituzu luturak ere, zure buruan, ara, ikusiz a, zertziren paperak, gero, eukanduzun ibid-bidiazuk ergiarekin, eta, behar, da, gauza duan, lutu dituzu? Ba, ba, ba, ala da, eh, ala da, horre duan, horre duan, urteaietan ezin ditzen, gero, gero uartu nahizu denetaz, ba, eta g Uh, mintzatu izan behin naiz, uh, bestekin piahes jarritonekin, eta handia uh, batekin eta Jose Hidiak, tala, eta hoien ekarpena baut lafiti buruz uh, uh, gero agokoa da. Hmm zuk ere penchuta uh, irakurris ondotik ikasi dituzulaia ja, gauza Frangois Michel Barnetz eh, eta ba hon dira eh, interneten ze lan eta ainitzak indituen ez hautzen ginuen egiten eh, ginuen gehien bat ho bon, istegiuri famatua dena eh, baina abertzelea zela euskara batuaren sortzailetaik bat basen espiritu federatzaile bat zabala eta egitenuen bezala ere iduriz eh, aldizkari feminista batian ere eh, idatzi suoen hori ba bon, aldi simpatikoa ipatodu Orduan bainan esturatzen zira hori irakurtzean uh, bazuen idekidura hori. Idekidura hori zuela ohartuniz gerrroa nan. Um, nik orduan uh, ikasienuena bakarre gramari hori, ikasketa, eskolararen ikasketak eta lantu zituela Bakarrik hortan, gio, guai ohartzeniz eta gerostik ohartu niz, eh, zonbat eh, izkirio, zonbat idatz lan gindituen, bai teatroan, bai pertsutane, maite zuela, eta hori ezgin akien bate hor Eta liburuak idatzi, eta aniz gauza dituela, eh, feminista alde hori ezgin akien, bai eta eskoltzen diak duen lan hori esker, iten alhalko gira ustera, hoi ez e, idaz lan ez, lanetan ari izan den eta barnatzenhalko da hegeskiago naski bere uh, ohi harttz edega, bere kulturaren ohitzuneega bai. Hama irakurri dut ha bisa, bet ohi ustetan ikasi zuela, Eh, ere uh, ahustu zitzaion izbatzu bazazkin eta berriz uh, eta nola ikasi zuen eh, ikusi eh, ere du edo ze uh, oinari eskorazkoak usten dituen uh, Pio Jura Juria hori dian kolizioan duzu ez autu, baina elizak ere elizako testuetan badira eskoraz eskoraz eskora ederrean, gena edut osakon uh, duet, eskoraz hori landua da badu hor zer ikusia uh, Pierre Eslafitek Bai, eta, bon, elizako zora testuetantare, bai non bestalde ere, ba, bex, bexta, ba dito, eh, idazki trumilka, agerta e siak, uh, kantuak eta ipuinak eta... Uh, orta izan da ta nik, uh, orietaik, uh, uh, gazetene, uh, frango, eta nik horietaik gazetan eba ditut irakortuak fango eta eskoara ahi gahi batean uh, norbaitek uh, ogoi urtetan ikasia eta ogoi uh, urtetan uh, ikasia eta tamak ortetan jadanik uh, ahi gahi nik gerustik uh, ikertu baititutu gauza batzuk eta charitonekin mintzatuik eta haren elkerizketa bat zuke uh, uh, eta uh, Jean-Pierre gatsieti bidaraitak zenari uh, buruz egin utalaik uh, lan bat dola bi urte uh, garai, oi, oh, piskat uh, lafitek oitama, uh, oitama bost, behoi urte zituelaik, lafit batek ukanduen eraginaz hor zinez konturatu naiz, eta ahigarria da gizon genek arpena. Testuetan hor aipatzeko, uh, ja, Michela Barnets, eh? uh, Pierre Eslafit, aipatzen ah, ari gira Euskala uh, irratietan, bo, zuzuk gero ala, koliguko horitzapena, geroztik ez oso etzinuen kurutzatu? Bateregiarteko, Geroztik zen eta ni uztaritzetik orduan ugundu nintzen, joan nintzen eta beste seminarari dieta eta jaetzen bisiki agertzen handia zabal bat ikusten ginuen, banan lafit tzen bisiki ha eta agertzen, eta nilke, ez dut biziki ukasuunakan bioztikai baizik, uztaritzeko koleziotarat eta, eta itzulttzeko, Eta beraz, latonoita bostean hiltzen, ni apestuan intzen jaren ikorduan, banan ez, egia arteko ez dudbizik ikusik eztik, ez? Behoz urra zurria, bela unaldi behriak gazteak badira, zer kontxe eman zinizia joke hor bela unaldi horri, irakurtziko Pierre Eslafit, ez, nunbait e, e, bere garaean izan da... E berritzaile ikakutsen arte, irautzaile ere. Bai, egian gaurko gazteek, edo bela honaldi, ez dakik nik ogoi uh, urte ingurukuek, ez dute ezautzen ere piareslafit. Ez dakite ere askok piareslafit bat izan dela. Eta hoi, nik piskatatxe maiteut, uh, bon, argi gaxi alde batetik, eta pe pena ondia, hain bertze ekarri duen gizon bata. Eta ez, bon, zen menen ez, ez pakarrik uh, alde horretaik ah uh, astian zure Michelak Hernandez id, idiki durako gizona zela ta sineza ala zen aintzina aintzina mugimendua sortu zuen hor 1935 urte inguru horietan zen goienetxeekin lenik eta gero aintzina aldizkaria uh, ere uh, agertu eta berak uh, bon berroi urte inguru zituen eta 20 urteko gaztu batzuk bildu zituen hor uh, uh, mensoniatzeder uh, la begeri chariton uh, lahzabal, Uh, iratxet, eta beste batzuk, eta horiek, horiek dira, nonbait uh, abertzala eta sunari ideki uh, lafitekin. Eta ikaragarriko eragina okando, gerostik ere segitu du, uh, berrikitan, uh, uh, afe Michelo Jonoz, baigogia jazen du baita, uh, areke ranik eta idatzik eta balakit, berake, uh, mila behatziun behoiko urte horietan, uh, usteitzeko kolegioan zelaik, erraiten eh, du argiki, uh, uh, piahes lafitek duela ideki euskarari eta euskal kulturari. Eta behaz, idikia zen Euska, euskarari, euskal kulturari, baina nire berdaiakin gara hiartan bazen eskualduna kazeta. Baina kazeta hori gehio eskuin ideologiatik zuana. Gero gerlaikin eta biherren munduko gerlaikin eta uh, visiren alderdiare hartu zuena. Eta bera oartuazen hortaz uh, eskualdunako kazetaria zen uh, artikuluak izazten zituen, batzimertze batzuk, eh, Antxubero, Ochobi, eta orako batzuk, atiratu ziren, orta eksen, eta ez ziren linea horrekin bat uh, konpontzen, eta erraten zuen beti bertela idikia izan, eta idikia, ideia e republikajeri eta uh, laiko tasunari, bera apesazen, behar bat ere klerikarara, eta klerikaltasuna edo klerikal keria ez zuen suportatzen, eta garai hartan, ibarne garaien, uh, garaia zen, arrunt uh, eskuin eoskuimutu eta jende guzia, ibarne, ibarne garaien ondutik zoan, hafen haren ideologiaz, eta bizkat, uh, aski urbil, jendea junta ere, o uh, hartu gabe eskuimutu zera zela behinan, eta bera kontra zen, eta ibarne garaien, etsai bezala zen, uh, eta chariton eta gazto bildu zituen prezeski uh, hortan, eta idiki ere uh, ara, Ide pixkat ezkerreko zeraak, sozial gauzaak, abertzela eta suna. Bera abertzela bila katu zen, piarres lafit, aitzol batekin. Arizti muño, aitzol, fusiliatua izan zena mila behatzea ento oitamaseian. Pospasei urte gehiobazituen lafit baino. arekin idikizten ego eskolegiari eta oitamaseiko gerlan, lafit eta bertze batzuk tu ziren heigoaldekoen erfusiatuen aterpetzeko eta bereziki aurren aterpetzeko eta honbeita zeriteko heigoaldekoena. Eta lan ohi egin zuten batzuek elizaren kontra orduan. Zinez idikidura, beno irikidura handia eta hori ekerri du beti. Mm. Eta usteut onlitakerak gaurko gazteek ere jakin dezaten olako bat izan dela eta zer zer egin duen, eta berdula guk ere jakin, idikidura horretakoak izaten, izan zinezduan ez zinezduan, baina behzela tasuna, euskoltzale tasuna, eta, eta gainateko guzia elkartasuna, eta hori horien ekerle izan da piagres lafit. Mm -hmm. Ra-Michel <hazurra> <hazurra> Bahnetz, ditugu horitzapenak, baina orain aipatzen uh, dauzo talariknik uh, piagres uh, lafit, goguetat, tu gabe eixo bera, bo, zer jateratzen zauzu, zer sentimendu edo ba o sea sentimendu eh hoe a pertsona isemen eta uh, ne ikasketa urteetan holako jakinzun eta apez baten ezagutziak eman dut naski betidanik eh uh, eskuara eta uh, ne fede kristinuaren lotzeko amodi hori maitasun hori Olako apes idekien ezagutzak eman daut naski gauza hori, eta hori ertan lehena izan zen naski lafit ustalitzerat torri nintzelaik. Hortaz eskertzen aldut biarres lafit, bizten da. Eta uste dut ereen ostian peioen zutearekin, eta nagon behar ba, Waiko gaztek ez dute higiajan biziki eza hautzen. baina nola eskualtzen diak horiek denak bildu dituen orai, denen eskutan izanen dira gauza horiek idazki lan horiek. Eta eh, naski jonden eh, mendean izan den itzuli itzultze hori, berritasun hori, eskoarari buruz, esko Batuaren sortzeari buruz, eliza idekiago baten sorttzeari buruz ere, Hor duan aksion katholik eta horien uh, mementuazen. Eta behaz hor eskualeriko giro hori, baknatzen eta ikasten edo ikertzen ahalko duten gazteak izanen dira ze urase, eta horiek izanen dute horai, beren e, eskutan, lafitek idatzi zituen gauza horiek. Eta interesgarria izanen da, ba heien zat, ba guudet lehen denen jakitzea eta asterzia. Eta anekdota bat ere baduzu aipatzeko ipatzeko uh, pehoz jorra korrikaren garaia baita? Bai hori da, korrikaren garaia bete-betean gira hor, eta nik irudibatik usteut, Pierre Eslafit, hemen uh, usteitzen barna, korrikaren lekukoa ere maiten, zonbite un metra inzituen, ez urratx saluz biztan da, eh, uh, bainan, ara nahi izan zuen eta fontsean, gero ondotik uh, zenduzela, ikaralatano eta bostiana. Ilaite bat berantor korrika izan baitzen korrikak omendu zuen Pierre Lafita. Untza da beskertuko zeituztet uh, biak Jean-Michel Barnet eta Pilloso Gasuria. Me esker zuri Kristo. Ba, me esker havia.